Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíš se odebral do jednoho města, jmenovalo se Najm. Šli s ním jeho učedníci a velký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, právě vynášeli mrtvého. Byl to jediný syn a jeho matka byla vdova. Z města jí doprovázel velký zástup. Když ji pan uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí, neplač, Přistoupil k márám a dotkl se jich. Ti, kdo je nesli, se zastavili. Řekl, mládenče, pravím ti vstáně." Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň, velebili Boha a říkali, veliký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. Tato zpráva o něm se roznesla po celém Judsku i po celém okolí. Slyšeli jsme slovo Boží. Slyšeli jsme v tom čtení z listu Timotejovi spoustu konkrétních rad, ale nemělo by to čtení sloužit zvláštné vkázání, které na to není prostor k vymezování si, jak by to mělo být, nemělo být církevní praxe se mění, tím pádem asi není potřeba to čtení brát nějak příliš aktuálně, co se týče jednotlivých témat, spíš možná něco jiného. Tohleto čtení může být také velmi špatně pochopeno, pokud neznáme celou souvislost Pavlova života a ostatní jeho listy. Ono je důležité, mluví o konkrétní praxi, o konkrétních nějakých morálních postojích lidí řídících obec, ale kdybychom začali odtud Pavlovu cestu k víře a naší víru, tedy o tom, jaký má být člověk, jak má žít, kdo je správný, kdo se nám kam vejde, kdo může sloužit, kdo nemůže sloužit, tak bychom byli úplně na falešné cestě. A bohužel se velmi často stává, že náboženství, protože je to jednodušší, rezignuje na svoji hloubku a začíná na téhleté organizační a morální, moralistické, ne morální rovině. Jenže co je za Pavlovými listy, kdybychom si v nich udělali nějakou hierarchii pravd, to základní, co nám Pavel říká, je to úžasné sdělení, co jsem sám přijal, to jsem vám předal, že pán Ježíš pro mě zemřel a pro mě vstal z mrtvých. Mně se zjevil jako nedochůd, četi. Tedy základní Pavlovou zvěstí není disciplinární opatření o stavu obce, ale zpráva o setkání s Ježíšem, který je boží záchranou láskou pro tento svět. Potom následuje druhé patro, řekli bychom, a to, jak tento Ježíš proměňuje člověka na prvním místě jeho Pavla a jak v duchu svatém skrze křesty nám vlit nový život a jsme převedeni ze smrti do života. Potom, můžeme říci, jako třetí poschodí v těch Pavlových spisech, následuje misijní příkaz, touha tohleto, co jsem prožil, lásku, která mi doslova srazila na kolena, zjestovat ostatním, protože je miluju, vysvobodit je od zákona, poukazem na milost. A teprve na tomto místě přichází, můžeme říct si, ten dnešní úryvek, že život bratří a sester, schromážděných kolem Kristovy oběti a výkupné lásky, musí mít nějakou strukturu a nějaká pravidla. Ale ta struktura a pravidla slouží tomu, aby ta původní zvěst, tedy zpráva o tom, že pán Ježíš Kristus pro mě zemřel, pro mě vstal z mrtvých, mohla lidi proměňovat. Často, jak říkám, se nám všem a i v dějinách církve stává, že jakoby začneme právě od toho podkroví nějakého nebo od té konstrukce disciplinární a pomalu už ani nevíme, proč na ní tak lpíme. A tak je potřeba možná opravdu vrátit se k počátku. Pavel má právo to říkat a požadovat, samozřejmě s tím vědomím, že mnohé věci se historicky mění, to není nic proti Bohu, ale nejprve musí mít, chcete-li, materiál, na čem je třeba takhle pracovat a proč je třeba ctnosti rozvíjet a uspořádat nějak správně a zdravě život společenství. Když nám vypadne ten materiál, ten obsah, boží láska, Kristus, láska sdílená ve svátostech, tak někdy horlivě pracujeme, stavíme, moralizujeme. Ale co stavíme? Nejprve je boží život v nás, život na němž Bůh pracuje. A to jsme u Evangelia. Ježíš se tu zjevuje jako ten, který je život. Já jsem cesta, pravda a život, řekne u Jana. A tady opravdu, život je Bůh, Bůh je živý. My žijeme, všechno žije součásti na něm. A jestliže Ježíš vrací život, tak je to Bůh. A nejprve je třeba život přijmout a potom na něm pracovat. Základní právo je právo žít. To je vlastně, to jsme trošku dostojevského, žít, žít za každou cenu, i kdybych měl žít v utrpení, a chci žít. To je hlavní myšlenka dostojevského a teprv na tom budu pracovat. Ale nebudu-li žít, tak na čem mám pracovat? Na živoření. Ježíš vrací tomu dítěti život, protože je mu nás líto, je mu líto té vdovy, nám všem vrací život ve křtu. A na tom životě máme pracovat. A tak možná i v těch duchovních cvičeních, tady v, té, v tom prostoru, kde máte větší čas na ticho, na stišení, nějak si uspořádat ten systém hodnot. Víte, ono se to potom, to, co říkám, možná zní odtažitě, ale ono to platí v konkrétním životě. Předáváme svým dětem, vnukům, přátelům víru jako souhrn disciplinárních opatření bez toho, že bychom jim nejdřív dali jednoznačné přijetí. Vzdělení Boha jako bezvýhradné lásky. Pavel taky nejprve nepíše o tom, kdo má pít, jaké víno a kolik toho má vypít a koho si má brát a koho si nemá brát. Ale nejprve píše o tom, co zažil s Kristem. No a když dostanu pořádný kus materiálu, byl, byl bych sochařem, tak stojí za to na něm pracovat. A dá do toho všechnu sílu a kázeň a disciplínu, ale pokud ten kámen nemám, pokud ho neobjevím, tak ta práce je trošku směšná. Tak ať naše křesťanství opravdu nezačíná od lešení, ale začíná od podstaty. A ať ten uspořádaný život, po kterém všichni toužíme, a nikdo ho jistě nedokáže bezchybně. Ať je prací, ovocem na tom, co zasel Bůh.